Rampagadoi Gafrariako presidenta ba. hemen, nola egin gaitan hori, bada xingar hainitz gauk? Ba, badira uh, beste horretan meno jamar xingar gehio. Hoita amost badira horretan, badira xingarrak biziki ederrak. E, Usaian meno jaundixo dira. Uai ari dira eta juiak ari dira hautatzen. Zoi nizain den primatzeko. Aduztuki, nu leiten dute epeileak eh, dakiteko ursingaxa hona den edo ez? Hori, baute tresnat eta ertenda, hori, inuzson. Mm. lan usinetik eta eh, zautzen dute zoi nizain huna eta zoi nizain huna. Ashkida ursain ekin, hori? Ba fite agerri da diferentzia ba. Mm. Una biziki agerri da fite eta xarare ba. Bon, eta, gire honen hasi da, iduriz uh, jendeak konten diben izatea, zingar feirearen astapena hori ospatzeko? Ba, zingar feira hori behar ditake, ono haun ditu, hori da eh, feiriako eunik ederrena. Da, mm. nik konteniz, ni hola jendeak ginizten, ikusten du zertako dien kapable, eta eh, ba behar eh, boste honeta, behar urte, badela feira hori, eta mm. hori elitake galdo behar. Mm. E, aurten uste dute ezta, ezta izenik sinajeengainiean ZiFrakk eman ittuzie zendako? dako.i eta eztu nahi eta jakin desatean joiek ez denen noi nadien. Hola Deusri jakin gabe eh, eh, konkurra da hori, eh? mm -hmm. eta ez denfluatzeko eta hartako inadu aurten hori. Mm -hmm eta bizikin normalu hatxamaiten du hori. Mm. Aukten, enan eh, egin dugu, ezta besta feria da, xingak gai zen da, aukten, eh, besta, edo feria ogen zent juan hori, egat eh, nuzu gauza ona zela? Ba, xingara biziki, biziki ungada, eta feira biziki ungada, eta ni konten iz, jendia kolako den behar da ekin, haurekin heldu dielaik, haureik maiteute shingara iatea, eta jettaik esautzen da shingara onak. Mm. Nungoak dira shingaraak hor direnak, ba akizuk apea presa nungoak... Hemen, itzuri hotakoa dira denak, eh? lan desetaik, ba dira shuberotike, eta hemen lapordiko eta horbiletokatik, behar mm. ginduko biziki urru no joan txeka. <laughs> <laughs> Bueno, Bostegunez se vencirá a topezu, eh, lan Ah, bai, Bostegunez ba, ba, ba, ba, eh, urteko lanatu hori. Zingaja, ya te neta guzi. Ba, es posible, da, behau de Bizkaian borcazas binoestane, badu behar den lai. Ni eske gainiz toko. Bai, dotatas, maxiluial. Da, da sualdu, aludeko alde, asin la vida. Ba, baldu Ba. ba aldu, Ja Susuki labastitzenen e, xinga e, txapelketa, aurtena zeh beritz lebasteko mentura? Ah, hori eztur nik hori e, juia goia hori bere ikusiko dute eta aurten dena ikusi dut eta sistema una indutena ez dute sinarren gainan izenik zagi eta hori honza e, da hola ez dakit, ez dakite noen atiren eta bakarrok baka, xingarren geina numeroa tira eta orren orren geinean berko dute engailatu bakarroka baka, hautxe xingarain sinarrain uh, numeroa eta pisia. Berzeik, jau seztakite. Mm. Hori ungi da. Zita izen ekin uh, bazirena, uh, Ola... ...ztrisak guen nena... Bo, niko, e, niko zutu hori pensature olakoik. Bakagamera jantena, ba, berdin izena ikusita historiok izantuk. Eta bon, bon, sau, ba? Enetako ezti inbortik. Mm. Bat ezti Gero berze nuaitek irazten madure... Kasik, en, en, en, enetako... Obe, guk jasun kando animaleko plazera, bai honak emanik, eta berze nuaiteke unkande zala olako esantzat. Mm. Bon, goxkoa, egirtsun singa ha no la kuada, goxkoa. Ba singa ha, singa ha kusteu siz vecinas eh fiska goiti beti, eh uh, aften emeso eta ja se bon, a peu près beti singa ha, ke eh? sta mm. ama ama emeso Eta voilà, sta beste que estu bese que sta kitser an. No uh... la no la se zure etxaldean, nola aiten sure, dituzu sexiak Zertu zert nola nola eh, si, sitoak dira. Boa, beserriak eta beste bezala, eh, kampuanta Vascatus estar amar, eh, estilabeti kampu kampuane itener eh, Vascatus, eh, bakne etiqueta la onduz, justu, eta hondar hondar eh, bila betian bai osuncha Vascatus eria. Ta gero hala, ez eh, nigun nigesteko ni, ni finisionar maituta aski hartu mm, maitia. Hori Sí, bien. ¿Cuáles son las premios de conas ext스quaduras en COVID? Sí, sí, sí. ¿De qué los youas que busís? ¿En otra cosa? ¿No? ¡Unvergén o nunca! ¡No!μαultas extinto! ¡Ah! ¿De qué esterna?! ¡Ja! Dos allemaal! ¡No! ¡No! ¡Has invitamos a ir al lungsabotảo! ¡Si! ¡接下來! ¡LaJO ¡RIC! ¡α brámalos! ¡Abrézada! ¡Ya! Desverézada! ¡Ahí näas! ¡Histro! ¡Ahí está! track! ¡Ahí naño! ¡Ya! Vean que... Aztapena hori uh, txapeketorikina, hemen inzatea, pozik kontentzirau uh, la idikitzea xingar Ba, bon, placer eiten du, placer eiten du. Tenga, bon, aurtene uh, uste dut badiden amargi eta, baina, nire aldutik edo dit, beste jinda urrepeletik egin, eta, bon, e, bon brazek da, eta, agian gehiago jinen dena, gara zittik eta egozueintik gozoelaik egin ditia. Mm. Bak nekaldean da, sin gajunen nazurustez? E, ba ez dakit hori, <laughs> <laughs> ez dakit. Adam, bampilazka jai... Eh, egun bateko xingarreko izle zira gauk, zure lehen xingarra emenduzu eh, xingarra periak utza perketa guntan Bai, bai, lehen le, da parte hartzen dut, hola, inda, joko bat bezala hartu dut, eh? bi zerri eh, egin gintuene txeko, eh, txeko janariaren zate eta itaginak gantzaten, bon, xingarra egin zituen, gantzaten tonik eh, bat orkesten dian, nahi baduk, irri orkestela aldiat eta hola, joko, joko bat bezala Goren da emango giroan zirela, emango txepaketan, nola, nola zira zu? Oh, bai, en, ez nuen ezagutzen, bait ez badar, handia dut, bai, gende pixka bat eta bo, girona da, mm -hmm. bai. Zolako xingarra eman ekarri duzu gauk, ga zenbat uh, pixatzen du, eta nolakoa da? Nire xingarrak, uh, piso ez dakitxusen, ez dut, uh, ez dut ikusi, baina uh, am, amalau hilabeteko xingar bat da. Ah, Fugatzeko ba. amalau hilabete? Amalau hilabete bat, ba. eta badira denetari, badira amalauetik, hori eta bost hilabete arte. Mm -hmm. e... no. ez... Gara nahi du, denak iztenagirela, ek, xingar ekoizle, doba da egiteko manera berezibat eta... Horto nik xingar uh, ekoiztearen genia ez dauzut gauza hondik egan edo. Nik zerriak hasi ditut, nere kanpoan ziren eta etxeko janariarekin, eta gero hilzeak, eta mosteak, eta hartauziak, eta beste batzuk egin dituzte. Hortan ez diz bate batea ditua. Bakizu epaileak nola... Epaitzen duten, justuki xingaraz, zer du e, xingar hon batek? Ba, dirudi hor, uh, aspektuari izo egiten dute, nola moztua den, eta gero uh, xartzen dituzte zon dedelako batzu, da. eta usain zen, usain zen gehien bat, usainaren gainean uh, egiten dute epaitzen. Aski da, usaina, dudateko xingar oso agi, bat? Agian, agian, aditu adira, eta barakitez egiten duten Ni niba ino adituagoa dira. Irabazteko e esperantza? Ez, ez dut uste, parte hartzera iadegada Zabatzizde hor ekoizle bakizu? Hemen bat dira, oitama bost, xingar, gero ezakizu bat ekoizle, uh, ba, guztien ez ogoi bat ekoizle bat dira mm. ba? Az fri duriko olako txapaketa bat egitea, xingar ferian da, da, istutuki, azleak goraipatzea, susta atzai, da jaunada hori Ba, pentsatzen dut yes, bai ez, azleak goraipatzea eta filirra baten uh, onerako da ere, eh? Zergiaz uh, lendako bezik ez da izaiten ala? Mm -hmm. Bada, bat ja, filiak, filiak politak, ipak aldeuntan, eusko alexiuntan, uh, xingar ahloan. Egia eh, ez dauz uh, ez dauz dut egan ez, bit, ez bitakit batek. <laughs> Batakit nire inguruan jende, egiten dutela itxeko xingarra eta geroatik... Uh, koduzitzen duten, ola blusherer eta saltzeko eta hori ez da zu dut. Zuz, zuz, zau duzu, zure Shingarra? Ez, ez, ez, ez, ez, ez txeko dut, bai, eh? bai. bai. No. Be, ongi segi, eh? Ez, ez, ez gert. Eztu, hemen manez eh, epailezira Shingarra Txapelketa unten, ma, aurtengo Shingarrak nola dira? Be, aurtengo Shingarrak zinezun uh, bat duzu zumaiz, esanetx, Eta artekuak eta gero. Untsa duzu, hola, haigutuz art-uhteos, uhteos. Hobeki, xingak, pikatuetutzu etta... eta... Baititzen duzu, urtez, urtez, urtez, urtezen nela? Bai, bai, bai, urtez, urtez, urtez. Bate serbait başe daria. Mm. Berke konchaie sumait maitait maitait isuge eta gentia maitait dessie shingar eta bon. Hor mm. atut kuai mm. kuste. Ba da horten shingaxbat bestad baino anitses uh, obeda nas. Eses es uno. Es, es, es, es, eta bomba tute bosh pasche sinesuan Etao esku gota naikiteko Bera j eigentlicha le laser en ez he lege, bezak En Blaze bereniren bol kind-an Vereen zehenання, z미 engan dur Hermazan? Beno, Eta other視 zuparen H endpointuppyaciones hauetatuko? Bera horiek wantedbat ratatuko Haitatuko, eilen à Buen, erosonolo Etao, er Lufti Origin Lennar diatai, uh, batzatzen ah, duzula oktan? Vai, emisiko aldia. Guai espeni nahizina izzeko, eta guai bau batzatzen duzula. Oren aldia batzatzen duzula, eta irabazle ere? Ah, irabazle, irabazle. Esta... Esta kontente? Esta se irabazle. Kontente? Iku ziruzula si den? Zambat. Se iruzula izi nara, ziruzula izi nara. Habe, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, <laughs> El <gürangenES> hey, he te eh? no tengo conciencia real. da? la cosinga jada, que ha dicho una, no la conozco en batisu eta <sharp> Me psicobi sin, se ramata en sin aracen. Eosianina ne cognewaldian hiriedegi, ta Eta hila hasten du una abar torrendone, non ei asitzen du una gero. Baixo. Bai. Ta, ta etxean eh, kampo ana aidinak, diras txikiati. Baiz, ez tagi nola hazten ti, mana doika zergionak itentu. Zen da leinbri maiondo? Ni kari eta hola. Mm. Ba ta ze nenduz zu xehonegoekin? Eh? Ze nenduz zu sariarekin axe. Xehone roki la, el no tengo griego, chico. Geleten 경찰 izah Francuzi tilak시gu? Mase apacatxe akitan jari. Eko bat jarri�anan ngest environments hauk zuten, secondo anti inaugur become. Segur z Background eskite ditzen ditzen ditzen ditzen ditzen ditzen ditzen ditzen ditzen ditzen ditzen ditzen ditzen ditzen ditzen ditzenatren? Ako ena elkatu duelsen ditzen ditzen ditzen ditzen ditzen ditzen ditzen hitzen ditzen ditzen